corregut pels blocs municipals i avui ens centrem amb en el bloc que presenta l'Arxiu Municipal amb nosaltres l'arxivera, la Núria Janer Núria, benvinguda Hola, moltes gràcies I presenta'ns una mica, parla'ns d'aquest bloc la seva estructura i què és el que hi podem trobar Bé, doncs, últimament hem renovat eh, l'estètica del blog per fer-la més navegable i, i amb una estètica més clara, més estiuenca. Aleshores, l'hem posat amb doble columna perquè notàvem amb una columna que se'ns allargava molt a baix. I li hem afegit continguts visuals, com per exemple la presentació de diapositives, de recorreguts històrics pel municipi o de documents que ho hem darrer a l'arxiu. Molt bé, una mica això seria el contingut d'aquest blog. És molt important saber o conèixer l'adreça. L'adreça és arxiucovellas.blogspot.com Si poseu arxiucovellas al Google també us apareixerà en la segona o la tercera entrada. Uh -huh. Quins continguts hi, hi trobem, però? Allò concreten-se una miqueta més. Uh, bé, primerament us heu de dir que a part del blog hi ha tres o quatre pàgines auxiliars uh, com per exemple un curs de paleografia bàsica que estem començant a engegar uh, un recorregut històric amb, amb tots els punts on es pot passar pel mapa, fotografies una mica d'explicació i després intentarem penjar catàlegs de, dels documents que podeu trobar a l'arxiu municipal perquè no us hagueu de desplaçar per consultar-lo només Uh -huh. O sigui, que ja us desplaceu sabent què voleu consultar. De moment hem penjat el catàleg del Fons de Maroteca Antiga, eh, on podem veure la, les vanguardies notes gràfiques dels anys de la Segona República i la Guerra Civil. Uh -huh. sí, allò, si allò, ens parem a pensar una mica, mmm, quines curiositats podem trobar a no?, l'arxiu municipal? Perquè suposo que el bloc es deu penjar alguna curiositat que un, quan hi entra, es sorprèn. O diu, oh, això és així? Bé, bueno, intentem almenys cada 15 dies o així eh, triar un o dos documents, eh, llegir-los, pengem les seves fotografies perquè tothom pugui eh, a casa seva, sense llegir la transcripció, poder veure el que hi posa. I, per exemple, ara últimament hem penjat un document que l'hem titulat Qui entra les vinyes il·legalment, eh, on Josep Pedro, que era el síndic personer de l'Ajuntament, demanava al marquès de Vallès-Santoro Uh, fer un pregó per demanar que ningú entrés a les vinyes uh, sense permís de oh, molt bé. perquè tenim, <ríe> tenim constància que després de la barema s'havia d'esperar 8 dies que era el termini que tenien els propietaris per recollir la seva part i la gent, doncs, passava olímpicament. Sí, sí. I entrava, entrava, enviava els remats i aleshores sorts és un caos. Molt bé. I demanar això i aquest document precisament és del 1796. De Unidó i aquest document està a l'Arxiu Municipal. Com aquest n'hi en d'altres. Mm. Darreres entrades? Bueno, darreres entrades tenim aquesta. Aquesta que I després una notícia que, bueno, que encara no hem penjat, però en els propers dies penjarem que fa referència al projecte de digitalització dels fons de l'Arxiu Municipal, amb els sis digitalitzadors contractats a través dels plans d'ocupació local. eh bé, no us dic més, perquè així podeu llegir i saber quin és el projecte. Molt bé, doncs eh, aquest és un mica el contingut, les últimes entrades. M'ha fet molta gràcia aquesta curiositat que ens explicaves. Ens queden uns minuts, però ens podries explicar alguna més, si recordes ara mateix, que puguem trobar el blog? Mm, bé, doncs ja fa temps, vam descobrir a un document molt antic, sense data, eh, tot i que feia referència a un altre document anterior, que sí que tenia data, que era del 1599. I versava sobre els molins i el conflicte de regants que tenien eh, per netejar els recs públics. O sigui, els molins, els moliners i els regants havien fet un acord al 1599, una concòrdia, perquè cadascú netejés el seu tros de rec i l'aigua no quedés entollada i es fes molt bé. I es veu que no, la cosa no va funcionar i que a meitats del segle XVII van fer una denúncia dient que no podia ser que alguns regants no netegessin. Uh -huh. I arran d'això s'han doncs, publicat alguns articles, els coders de patrimoni, i tot el tema. Uh -huh. És molta la gent que consulta l'arxiu municipal? O hi ha un col·lectiu, com pot ser el grup d'estudis covellents a Covelles, que potser té un interès més proper a aquest arxiu. Sí. I podria ser... Sí, aquest és un dels grups que ho consulta més, gent que fa treballs d'investigació. Per exemple, el noi que va guanyar el premi d'investigació local uh -huh. també ha vingut a consultar per temes de la Guerra Civil i això. Per tant, és important tenir tota aquesta documentació, que deu ser moltíssima, digitalitzada, ordenada aquí va la teva tasca, no?, com a sí, arxivera. Exacte, bueno, jo tinc una doble tasca, perquè hi ha la vessant administrativa, que aquesta sí que es consulta molt, uh -huh. el dia a dia, i després hi ha la part històrica, que seria com més, no sé, entretinguda i lúdica, en el sí. fons, perquè jo soc historiadora, i, clar... T'agrada més, no?, aquesta part potser... Bueno, la part administrativa també m'agrada, sí. no? perquè al fi i al cap tots els documents històrics han estat administratius algun clar. cop. Uh -huh. I, bé, Sí. La part històrica més interessant, potser, diguem així. Sí, més, més interessant <ríe> en un sentit filosòfic. Uh -huh. um, el blog té aquesta adreça que ens explicaves, però si algú no se'n recorda m'imagino um, que hi ha webs que ofereixen un link. Uh -huh. I pot ser una adreça més fàcil o més consultada, com pot ser la web de l'Ajuntament. Exacte. O, o la de Ràdio Covelles mateix. Molt bé. Per tant, uh, només ens queda visitar aquest blog de l'Arxiu Municipal i conèixer més coses. Però si algú vol, no sé, vol proposar alguna cosa, vol comentar quelcom, què ha de fer? Uh, bé, em pot enviar un correu a mi, hi ha l'adreça electrònica allí mateix al blog, i aprofitant això, sí? també tenim una pàgina a <ríe> on tothom que tingui recerca sobre el poble o vulgui publicar un extract d'un llibre que faci referència a Cubelles, doncs me pot enviar i jo li publicaré allí a les vostres recerques, es diu aquesta pàgina i uh -huh. estem oberts a tots els oferiments. Doncs queda dit, avui hem presentat aquest blog de l'Arxiu Municipal, gràcies Nuria Janer, arquivera de l'Ajuntament de Cubelles per aproximar-nos una vegada més a aquesta informació referent a l'Arxiu Municipal. Gràcies.